Wow. Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vášaná, milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky, vás pozdravuje Miroslav Vázucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje, jedná sa o 63. časť v v prvej časti relácie sa budeme venovať a s Dagmar Kvapilikou a jej hostkou, ktoré, ktorú vám o chvíľu predstaví. falšovaniu histórie, ktoré je odhalené. A v druhej časti a s Joškom Filom a pánom Oskarom Cvengrošom sa budeme venovať pravdivým dejinám Slovenou a Slovanou. Takže... Vítam vás pri vypočutí si tejto relácie a teším sa na naše zaujímavé rozprávanie vašich hostí. Takže v prvej časti úvod do problematiky bude mať dáška, ale v úvode by bolo dobre, keby si pani Janke nechala kus priestoru, aby povedala niečo viac o sebe, vzhľadom k tomu, že v relácii slobodného vysielača je prvýkrát. Takže, Dáška, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem moju milú hostku, pani Janu Brífa, Janka. Dobrý deň, prajem všetkým prítomným aj našim poslucháčom. Ďakujem. A všetkým do štúdia a takisto celému Slovensku. Som nesmierne rada, že ďalej vysielame, pretože udalosti sú burlivé, nielen na Slovensku, v Európe, ale aj vo svete. Takže hovorme si pravdu, pretože história sa naozaj falšuje a prekrúca. Myslím si, že tento titul, ktorý Mirko spomenul, bude lepšie pasovať na druhú polovicu našej relácie ktorú vedie Jožko Fila a, a so svojím hosťom pánom Oskarom. Ale v každom prípade a, som rada, že mám slovo ako žena, pretože to, tento svet je mužský. No dobre, ale táto relácia je genderovo vyvážená dvaja na dvoch a ja som neutral. No, ale s, som rada, že ženy majú slovo v úvode, a, Takže ľutujem, že neprišiel môj host, ktorého som si prizvala k tejto téme, lebo chceme hovoriť ešte o slovanských témach. Boli sme účastné s Jankou Brífa na Slovanskej konfederácii, na založení tejto konfederácie, ktorá sa stretla so svojimi členmi 5. 7. na Cyrila a Metoda, takže my sme oslavovali trošku iným spôsobom a chceme vám o tom porozprávať aby sme nefalšovali históriu aby sme vám povedali eh, aké je naladenie a čo sa udialo v tomto slovanskom svete a bohužiaľ neprišiel mi hosť pán Jan Bartoš eh, ktorý je eh, zas, zastupca eh, srbských a národ námorných krajín a eh, je súčasťou dočasného zhromaždenia, ktoré vzniklo v Srbsku. Ale my sa o tom porozprávame spolu s Jankou, pretože zdieľame podobné informácie. Takže Janka vítaj ešte raz a ak dovolíš predstav sa poslucháčom prezrad niečo o sebe. Ďakujem, már, Ešte raz príjemné počúvanie všetkým. Som človek, ktorý sa zaujíma o veci verejné a nech to nazvame akokoľvek, ide o to, že potrebujeme spravovať to, čo sa deje okolo nás a potrebujeme byť aktívne účastní. A týmto spôsobom som sa dostala aj, aj k Dagmar a e, jej podobným aktivistom. Či by som sa považovala za aktivistku, to ťažko povedať, ale určite priložím ruku k dielu. Moje vzdelanie je ekonomické. E, dlhé roky som žila v emigrácii, po návrate do už inej krajiny, pretože som odchádzala ešte za totality, som zistila, že prežívam deja A jak si sa to začalo veľmi rýchlo, bráť s rým smerom. Z profesného hľadiska som pracovala vo finančnom seúčtovníctve, takže tu nám mám celkom slušný prehľad, zaujímavá história od malička, takže aj, aj k tomu to inklinujem a, a začala som si po... Po takomto vnútornom prebudení ten útorný hlas ma začal nasmerovať na niektoré témy, ktoré počas uh, pandémie bolo dosť času na ich študovanie a na zaujete nejakého stanoviska. Takže uh, dúfam, že na úvod toľko to stačí, ak môžem uh, svojimi vedomostiami alebo zručnosťami pomôcť k tomu, aby uh, sme vzdelávali ľudí, aby sme otvorili oči tým, ktorí ešte majú trošku mu zalepené tie očká aby sme prebudili to národné cítenie, aby sme vrátili tú našu zem, tam, kam patrí, a to je nám, ľuďom, a aby sme začali trošku rozmýšľať inak a stavať tú našu budúcnosť na niečom úplne inom, ako vidíme dnes. Janka, poprosím vás o jednu vec. Stiahnite si reproduktor, lebo máme takú miernu ozvenu od vás, čo som v pred začiatkom relácie nepostrehol a trošku to celkový dojem z tejto relácie. Takže nižšiu hlasitosť za reproduktorov si dajte, lebo mierne sa ozývate. Ďakujem za pochopenie. Dáška, nech sa páči, pokračuj. Janka, ty si sa vrátila z dlhšieho pobytu v zahraničí, ak môžem prezradiť, zo strova Malta kde si prežila veľa rokov. E, tam sme sa aj stretli a e, keďže som tiež pobudla nejaký čas na tomto malebnom ostrove a prešla som takým prierezom histórie na tomto malinkom ostrove, ktorý je však nesmierne bohatý na históriu od, od e, prastarých jaskýň, kde sú ešte mamutie kosti cez stredovek a úžasné historické budovy zachované v hlavnom meste Valeta až, až po súčasnosť a ty si tam pobudla dlhšie ako ja a si sa vrátila, ako ty vnímaš teraz Slovensko s odstupom času, keďže si národovec, miluješ Slovensko hľadáš nejaké záchranné páky, o čo by si sa oprela. Ako nás ty vnímaš s odstupom toho času? Tak ono je to ťažko povedať. Poveďte mi ešte, jak je to s tým mikrofonom, lebo ja som na sluchátkach. Je to lepšie? Vôbec sa to nezlepšilo, je to úplne rovnako. No, mm -hmm. Pokračujte už s tým asi teraz veľa narobíme. Uh... No, ťažko, ťažko sa mi hovorí, pretože ja keď som sa vrátila, už som sa vrátila do niečoho, čo bolo iné ako to, čo som opustila. A ja predtým, než som sa vrátila, tak som prichádzala pravidelne na Slovensko, niekoľkokrát do roka sledovala ten vývoj. Tá Malta má svoje špecifika, je to krásna krajina, má veľmi bohatú históriu, ale a uh, necítila som sa tam doma a možno to bol taký podnet, prečo sme potom riešili odchod. A, a keďže v tom istom čase sa Slovensko začalo vyvíjať uh, uh, trošku inak, no nazvem to demokraticky, keď dneska vieme, že to nie je úplne demokratické, ale proste došlo tu k nejakému rozmachu, tak uh, sme zhodnotili, že aj z toho rodinného hľadiska bude pre nás lepšie vrátiť sa sem a, a proste pokračovať uh, čo ma, čo ma zarazilo, bolo ľudia akoby v tej eufórii, tej zmeny, ktorú ja som tu nezažila, nevnímali tie temné stránky toho západu. A tým, že ja pred Maltou som pobudla 10 rokov v Kanade, tak som mala už trošku iný obraz a preto som zažívala takéto vu, lebo to, čo som ja v tých 80. rokoch pocitila v tej Kanade a žila, tak narastí tých 90. rokov som to videla tu náho, a hovorím, bože, toto nie je, to ide zlým smerom. To proste kopírujeme to, čo nám tu niekto podsúva. A už vtedy m -m, ľudia, ktorí sa so mnou stýkali, boli oboznámení s že dávajte si pozor, toto cesta nie je, toto sa vám môže vypomstiť, ale uh, myslím si, a je to aj z vlastnej skúsenosti, že všetci si musíme uh, niečo zažiť na vlastnej koži, aby sme pochopili, o čo tu vlastne ide. a ja len pevne dúfam, že uh, tie masy sa zmobilizujú a ľudia začnú precitovať, uh, že táto zem patrí nám. Máme nejaké korene, ktoré sa nám snažili v dejinách trošku zmeniť a že aj touto reláciou a mnohými ďalšími a, a takými ďalšími obroditeľmi, ktorí šíria tieto vedomosti, uh, uspejeme a prebudíme ešte tých, ktorí to povedomie nemajú na tej úrovni, ako by sa žiadalo, aby priložili jeho Ďakujem pekne. Ja som spomenula, že sme sa zúčastnili stretnutia a založenia Slovanskej konfederácie, ktorý sa malo zúčastniť Šesť krajín, nakoniec tam boli zástupcovia Slovenska, Česká, Srbska a Rakúská. Dvaja sa ospravedlnili ako organizátori Slovan, slovanské zhromaždenie alebo snem. tak pána Matejová, ktorý organizoval toto podujatie, informovali, že účastníkov tejto konfederácie je už 12, že sa postupne pridávajú. Nazdávala sa, že pán toš nás dnes poinformuje o bližšom obsahu. V prípade stretnutie bolo veľmi zaujímavé, zúčastnili sa ho aj pán Mečiar, pán Prokeš, veľa českých hostí, rôzne občianské združenia, slovansky orientované spolky. Takže bolo tam zhruba takých 70 alebo 60 hostí. A ja som si dovolila v druhej polovici v diskusii vystúpiť, pretože program bol cieľené o podpisovaní tejto Konfederácie e, slobodných krajín, ako si hovoria. A dovolila som si vystúpiť a e, povedať pár poznámok. Možno to je dôvod, prečo hostia neprišli, ale ja som vždy taká otvorená. A začala som myšlienkou o slovanstve, o ktorom sme sa ani my v školách neučili. A začala som tým, že na počiatku bolo slovo. Slovan od ktorého sa, nazdávam, sme odvinutí. A to slovo bolo u Boha. Tak to poznáme z Biblie. Tak keď sa zamyslíme len na touto myšlienkou, ako staré je slovanstvo. Niektorí z hostí rozprávali o slovanskej DNA, aká je vzácna a že tá kreu, boli aj také články, že je prevažne núka a tá je nesmierne vzácná, pretože môže dať každému a preto niečo v tej krvi je veľmi zásadné a iné ako u neslovanských bytostí by som nazvala. Takže takoto myšlienkou som nejako začala a bolo mi, eh, hneď ma napadlo v zápäti, eh, tá genocída, ktorá začala v roku 2020 a bratovražda, ktorú máme tu za humnami. A pýtala som sa prítomných, ako je to možné, že sa takéto niečo stalo, že došlo k tejto bratovražde. My racionálne vieme vysvetliť tie dôvody, samozrejme ale určite sa s nimi nemôžeme zmieriť a vieme, že to bolo urobené zámerne, že postavili brata proti bratovi. A bolo to cieľenie pripravované už e, veľa rokov predtým a už v roku 2016, keď začalo obklúčovanie Ruskej federácie vojskami NATO, bolo jasné, že sa tu niečo chystá. Nie je to tak dlho od konca druhej svetovej vojny aby sa začal znova veľký otvorený konflikt, kde umierajú milióny mužov. A to sa deje. Práve predčerom som našla na TikToku e, srdcervúci výkrik ukrajinskej ženy, ktorá natočila záznam pre TikTok, e, kde prosí aby zastavili vojnu a prosí Rusko o odpustenie. A o tom odpustení som hovorila aj minule, takže sa pýtam, prečo musí, musia umierať naši ruskí bratia a naši ukrajinskí bratia. Takže potom, keď sa nad tým všetkým zamyslíme, tak vidíme tu nespravodlivosť Súdy, ktoré nefungujú, spoločnosť, ktorá nefunguje, zastupiteľská demokracia, ktorá zlyhala. A potom si všimneme národné tribunály, ktoré vznikajú v štátoch, kde to podobne nefunguje, pretože celý svet je na spadnutie, povedzme si otvorene. Takže tam, kde tie súdy tiež nefungujú, vznikajú národné tribunály. A tie nám treba, aby došlo spravodlivosti za dosť. Ale to, čo nám je treba, sú aj mierové fóra. Neustále sa byť za mier, pretože vidíte, aký je Takže som vyzvala prístomných, aby sme tvorili ďalové fóra. Jedno z veľmi aktívnych a silných je Československé mierové fórum. kde predsedničko je pani Vitová, s ktorou aktívne spolupracujeme. Ale stále nie je dosť verejne činných ľudí a Slovákov, Sloveniek a už vôbec nie politikov, ktorí by kričali zamier. Takže sme to stále my v tých uliciach, my čo píšeme petície, my čo protestujeme, my čo žiadame zmeny a žiadame aj zmenu systému a o tom hovoríme na Slobodnom vysiela veľa. Takže, Janka, keď si počula všetky tieto myšlienky, počula si príhovor pána Mečiara, pána Prokeša a ďalších hostí, aký si ty mala dojem z tohto stretnutia? No, tie... ten prvý dojem bol trošku zaražajúci. Keď atmosféra bola príjemná, to musím povedať. Ešte by som chcela vysvetliť, že ja som sa tam dostala viacej menej tým, že ma niekto poprosil, aby som išla v jeho mene, tak ma bola tiež prítomná. Zobrala som so sebou kamarátku, pretože tá téma ma zaujala, ale pri prvom vstupe ma zarazilo, kde sú ľudia. A pretože som očakávala, že na takejto dôležitej akcii bude podstatne viac ľudí, keď som to tak rýchlo spočítala, bolo tam nejak do 50 ľudí, čo na môj vkus bolo málo. A druhá vec, čo ma zarazila, propagácia, že bežná verejnosť, ktorá si v tom svojom čase a v tom svojom živote a aj keď sa zaujímajú niektoré veci, tak ja sa zaujímam, ja som vôbec nevedela, že niečo takéto sa bude organizovať, tak to, to bol taký dojem, že aha, niekde zlíhala tá reklama hovorilo sa dostatočne o tom. Ja viem, že je to všetko na tých alternatívnych médiách a finančné prostriedky, ktorých je nedostatok, zabraňujú tomu, aby sa robila veľká propaganda, ale aj tak, e, že taký, taký môj prvý vnem bol, nemáme dostatočne silnú sieť, ktorá by spropagovala takúto akciu, ako bola táto. Takže to bolo prvé. No a inak počas toho celého odpoludnia tam bola veľmi dobrá atmosféra, tie príhovory jednotlivých reprezentantov tých krajín boli zaujímavé, zhodnotili situáciu, ktorú všetci veľmi dobre vieme, aká je, takže tam sa nedá ničo vytknúť. Len mne, a ja som potom tiež v rámci diskusie vystúpila, pretože Jedna vec je urobiť akt podpísania, že tu vznikla nejaká konfederácia slovanských národov, čo je veľmi pekné, je to začiatok, ale ak si už tam nezaznelo, že a čo ďalej? A ako to dostajeme medzi ľudí? Akým spôsobom sa to bude šíriť, ktorý je ďalší krok. Čo môžeme my pre to urobiť? Hej? My sme sa tam potom na konci dali dokopy na základe výzvy, že bolo treba poupratovať stoli, takže tam bola tá, tá súčinnosť a spolupráca veľmi dobrá. Ale ja som si napríklad z príhovoru rakúskeho delegáta Roberta Hudeca zobrala jeho vetu. Povedal jednu veľmi krásnu vetu. Nech naše ega nebudú väčšie ako naša práca. A keď sa nad tým zamyslíte, tak je to, je to pekné, má to hlbokú myšlinku, ale bohužiaľ s tými egami a s tou nedostatočnou prácou sa stretávame všade okolo nás. Ja si vážim ľudí ako ste vy, ktorí obetujú svoj voľný čas, ktorý by mohli venovať rodinám a zapájajú sa aktívne a vzdelávajú, ale ešte stále nás nie je dosť. A potom, keď sa niekde dostaneme, ja ako taký nezávislý pozorovateľ, pretože hovorím, často som na podobných forách nebola, i keď som sa zaujímala, uh, mne tu stále chýba tá, tá široká participácia verejnosti, ktorá je síce nespokojná, ale svoj nespokoj prejavila na sociálnych sieťach a keď má niečo spraviť konkrétne, tak to uniká. Takže to um, napriek tomu, že všetko, čo tam odznelo, viem sa s tým spotožniť a viem s tým súhlasiť, stále tam chýba a čo ďalej. Hej, a nie len v tom zmysle, čo ideme budovať, alebo čo ideme meniť, ako to ideme robiť, ale v prvom rade, ako ideme tie spacifikované masy prebrať. Hej. Čo sa týka vystúpenia pána Bartoša, predstaviteľa Srbska, tak na to som bola veľmi zvedá, pretože ja som zachytila už v marci a tiež na nejakom alternatívnom médiu rozhovor s pánom Janom Zvarom, ktorý je práve zo Srbska vodiny. Už sú tam tuším 280 rokov, tá ich história, rodina. A on práve v tom svojom rozhovore, ktorý spomenul záloženie dočasného zhromaždenia srbských a námorných krajín a spomínal vytvorenie dočasnej vlády. A neviem, či vaši poslucháči vedia, mňa to vtedy dosť prekvapilo, ja som nevedela, on tam práve opisoval to, že Myslím, že to bolo v júni roku 2020, došlo k obdobiu tzv. bezvládia. Ja by som to tak nazvala. Vypršal mandát parlamentu a nové voľby neboli vyhlásené. A tým pádom tá, ten odboj, ktorý sa tam v tom ľude začal už organizovať zrejme, mesiace a roky predtým, využil túto anomáliu a vytvorili dočasné zhromaždenie, vytvorili dočasnú vládu, majú radu, majú rozdelené funkcie a dokonca mali vyhlaseného prezidenta, akoby len čakali na vhodnú chvíľu, ako to preklopiť do tej reality. Samozrejme, voľby potom prebehli po mesiaci, lebo tam bol covid a, a, a lockdowny, takže preto tie voľby sa oddialili, ale minimálne boli títo ľudia pripravení na to, aby urobili nejaký prvý krok k tej zmene a to je úžasné, ja si myslím, že to je úžasné ja som bola strašne zvedala, že či vôbec pán Bartoš bude o tomto rozprávať a, a ako to v tom Srbsku bude pokračovať ďalej samozrejme tam potom tí študenti, ktorí sa zaktivizovali a aj o tom sa rozprávalo to tiež má svoje opodstatnenie takže veľmi dobré len čo, čo, s, tým, čo s tým ďalej, ale nechám sa pre, pre, prekvapiť, ja som optimistá si myslím, že sa to časom nejako spojí aj napriek tomu, že vidíme veľa rozkolov, hej, tá, tá spolupráca nejde tým smerom, akým by mala ísť, ale ja som presvedčená, že sa to, že sa to časom zmení a možno budeme ešte trošku viac musieť trpieť, lebo ja som také zásady, že pokiaľ nepadáme na hubu, na kolena, nedečie krv, tak ľudia stále neveria, že to, čo sa deje, sa deje. A to je možno aj to, čo si tak mám hovorila, že tie mierové iniciatívy tu sú, ale dneska dneska vidíme, že keď ja poviem mier, tak proste som akože odkiaľ si spadla, lebo mier sa dneska neniesieť. To, to nie je slovo, ktoré ľudia chcú počuť. A tým, že je to za tom hranicou, povedzme tu nás v Bratislavy nejakých koľko, do tisíc kilometrov, možno plus, tak ich sa to asi akosi netýka a skloníme, a, skloní, a ja urobíme všetko, čo nám prikážu a, a, a pritulíme odidencov a, a vytvoríme pre nich dobré podmienky, ale v končnom dôsledku tí ľudia si musia uvedomiť, že niečo sa tam deje, ľudské životy sú zbytočne obetované. Ja sa pýtam, dokedy? A, a také že to strašenie, že Rusko chce prísť k nám, to je úplne scestné. Hej Ja si myslím, keby to chceli, tak už sú to dávno. To je môj osobný názor. Takže tá konferencia, veľmi dobrá, veľmi dobrý začiatok. Ja som si dokonca vypočula aj následne, keď mali videohovor, lebo sa stretávajú podľa toho, čo som zachytila pravidelne a vymieňajú si tie poznatky z tých jednotlivých krajín tak ako fajn, je tam veľa nápadov len teraz poďme spolupracovať, lebo oni to stávajú práve na tom, nie na spájaní lebo spájať sa nedá stále sa roztriešťujeme, ale na tej spolupráci, ja tomu hovorím prieniky hľadajme prieniky, všetko ostatné nejde bokom, pretože si myslím že všetci máme rovnaký cieľ Ďakujem pekne, že si to takto zhodnotila. Ja som na stretnutí spomenula aj všeslovanskú vzájomnosť, ktorá ešte pred koviadou bola silná alebo silnejšia. Organizovali sa rôzne stretnutia, konferencie. V minulej časti som mala hostia pána Zverinu, ktorý bol účastníkom veľkého množstva podujatí všeslovanskej vzájomnosti. Nie len v Prahe, v Moskve ďalej buduje všeslovanskú vzájomnosť jeho centre v Alekšinciach, ale po tej kovijade, ako som spomínala, ako by sa stratila. A kde boli a kde sú slovanský e, spolupatriční bratia a sestry, ktorí sa nevyjadrili k tomu začínajúcemu vtedy ešte konfliktu na Ukrajine. Kto sa postavil za tých bratov, ktorí tam začali umierať? No, no nikto, ja si nepametam. Celá tá geopolitika sa veľmi zvláštnym spôsobom stáča a preto je veľmi zvláštne, že akoby Mávnutím čarovného protika sa strátili tieto slovanské akcie, akcie, vzájomnosti, konferencie a skupín a spolkov je tu dosť a dosť. Takže tie mi chýbali tam na tejto konfederácii slobodných krajín, takže verím, že dojde k náprave, k zmohutneniu e, tohto hnutia. S, e, spolupracovať, nie spájať ako tu bolo povedané a možno vznikne aj nejaké slovanské OSN ktoré by sme potrebovali, pretože to skutočné OSN a, nás klame a zavádza takže vieme ako to bolo na začiatku keď vzniklo, takisto ako keď vznikla Európska únia Takže takisto, ako ty si spomenula, mne tam chýbal ešte ten obsah konkrétnej spolupráce, lebo my môžeme deklarovať e, lásku, bratstvo, rovnosť, na ktorých princípoch chceme teda spolupracovať, ale ja som povedala, že potrebujeme spolupracovať aj na vízii, konkrétnej vízii zmenu systému, ktorá sa rodí a tie slovanské skupiny majú väčšinou záujem o občinový spôsob žitia ďalej, ktorý je veľa našim posluchačom neznámy alebo žijú konzumnejším spôsobom života. Spoločnosť je roztrieštená, konzumná, dobre to vieme, Takže tieto staré tradície a spôsoby žitia našich predkov e, najmä tým mladým, súčasným mladým ľuďom sú už neznáme. Takže im nič nehovorí láska, nič im nehovorí vzájomnosť, e, nejaké bratstvo. Takže máme v tom obrovské rezervy, v tomto vzdelávaní, preto to aj robíme na Slobodnom vysielači. A preto som sa prihovorila aj na tomto podujatí, aby sme spolupracovali na konkrétnej zmene systému a otvorili sa celospoločenskej diskusii, ako to zmeniť. Takže to je tak za mňa. My dobre vieme, že je nás 300 miliónov slovanov, tak si predstavte tú obrovskú silu, keď začneme spolupracovať. Ale teda už začneme. Takže ako ty si predstavuješ, Janka, v závere e, slovanskú vzájomnosť a spoluprácu? No, ja si myslím, že keby si sa spýtala 10 hodí, každý dá nejaký iný typ, ale ešte sa vrátim k tým 300 miliónom Slovanov. Ja práve v prejave Vladimira Mečiara, bývalého premiéra Slovenskej republiky, zaznelo, že Lužický e, Srby, teda menšina lužických Srbov, ktorí obývajú územie východného Nemecka, zanikajú. A možno toto je také, že kde by som ja videla taký potenciál. Uh, otázka je, koľko naozaj vieme sami o sebe, o tom našom pôvode, koľko nás je, prečo je nás tak málo, tak koľko nás bolo, aké územie sme boli, kedy mali. A, a trošku sa starajte aj o to, kde tí slovania dneska sú, Uh, ako žijú, lebo my počujeme o všetkých možných národnostných menštinách, ale my nepočujeme o tom silnom národe, ktorý tu raz bol. A uh, stále viac a viac rezonuje toto to zbrojenie, kde aj pán Mečer to pomenoval, že uh, on to zhrnul do takých troch bodov. Buď to budeme počúvať, alebo nedostaneme z gulaša. Hej. Potom uh, naši politici žiaľ odstúpili uh, pravomoci Európskej únie a dneska vidíme, aké to má dopady. No a ďalší veľmi dôležitý faktor sú financie, kde v rámci Európskej únie sa našlo 800 miliard, ktoré sa použili proti Rusom a teraz sa hľada ďalších 500 miliard na to, aby bolo do roku 2030 postavené nové mocné Nemecko. No ale to je jednoznačne proti tomu, čo my by sme chceli a preto osvetov. Ja kade chodím, tak tade o tom rozprávam. Každý musíme začínať sám od seba, ale myslím si, že práve to osvetová nasmerovaním na nejaké kanály, ktoré už majú spracované informácie na tie kultúrne programy, lebo my strácame tú, tú kultúru. My vieme my vôbec, čo je tá naša kultúra, lebo to, čo vidíme, to, čo sa nazvali z masovokomunikačných prostriedkov, to, to je kultúra, ktorú ja nepoznám, v ktorej som nevyrastala. Takže aspoň týmto, týmito rozhovormi a potom spolupracou jednotlivých spolkov, ktoré máš pravdu tam chýbali, Hej? tak s týmto by sme mali viac pracovať a zaktivizovať viacej ľudí. Keď ja nájdem troch ľudí, ty nájdeš troch ľudí a už to ide formou toho sieťového marketingu, marketingu a nikto si neuvedomuje tú silu, ktorú my naozaj máme. Len tomu potrebujeme venovať trošku viacej času a menej času venovať veciam, ktoré nie sú podstatné. Lebo tu ide o naše životy, tu ide o našu budúcnosť, o budúcnosť našich detí. A Môžem sa vás obidvoch spýtať, vážené dámy, že prečo sa rozhodli pre Konfederáciu? Pretože Vladimír Mečiar v prípade Konfederácie Čechov, Slovákov a Moravanov tak nepochodil A v roku 1992. Nakoniec to skončilo tak, že Česi boli kategoricky proti čelného predstaviteľa Moravanov. Tak možno to je konšpiračná teória, ale mnohí Moravania ma na to upozornili. Tak Možno zlikvidovali, alebo možno za veľmi záhadných okolností umrel jeden pán doktor alebo docent dokonca. Jeho meno si teraz rýchlo nespomeniem, ale bolo to, tuším na území Slovenska. Čiže z tohoto vyplýva jedna taká dôležitá otázka, ktorá ma dostávka milo prekvapila, lebo... Ja som konfederalista, ja som proti akejkoľvek federácii z jedného prostého dôvodu. V prípade federácie tak sú vždy spory. A federatívne republiky, peď nakoniec federáciou do určitej miery je aj Rusko, dokonca to má aj v názve Ruska federácia, a takisto federatívnou alebo federatívnym štátom sú aj Spojené štáty. Oni dokonca v rokoch 1860 a 65 mali občianskú vojnu, kde konfederalisti za juhu prehrali a vyhrali federalisti z priemyselného severu. Takže vás sa spýtam obidvoch, vy ste pochopili, že prečo sa rozhodli pre ten konfederatívny spôsob usporiadania vzťahov? Tak, ma môžem, tak ja teda moc do tohto nevidím, ale ja si, ak sa nemýlim, tak ja si myslím, že je to práve preto, že federácia, konfederácia, pokiaľ ja viem, jediný rozdiel je v tom, že v konfederácii tie krajiny, ktoré vytvoria Konfederáciu. Každý si žije svojím spôsobom a spravuje si tú svoju krajinu, ale zahraničná politika je rovnaká. A myslím si, že na tomto pravé stroskotali rozhovory medzi Klausom a Mečiarom. No, tam sa jednalo o viacero veci, nielen o zahraničnú politiku a spoločné ambasády, tam sa jednalo aj o to, že spoločná by mala byť aj mena, a Česi už v tom čase si dali tlačiť svoje vlastné bankovky. Čiže z tohoto dôvodu Česi v podstate viac sa pričinili ako morávania, slezania Slováci na rozbití Československa, pretože oni... Za prvé boli proti konfederácii a za druhé už boli pripravení na rozdelenie štátu. A nakoniec jazyčkom na váhach tak boli slovenskí nacionalistickí šovinisti, ktorí v žiadnom prípade neboli ochotní zkrátka dostať sa k tomu, aby tu akékoľvek spoločné usporiadanie bývalého Československa a v tom čase ešte platnej Československej federatívnej republiky bolo možné, aby pokračovalo. Dokonca flagrantným spôsobom bol vtedy porušený ústavný zákon o tom, že Československo je možné rozdeliť len úspešným referendom, respektíve referendami samostatne v každej uh, spolkovej uh, krajine, to znamená uh, Čechách, Morave a Sliesku, čo uznával aj Hitler ale komunisti vzhľadom k tomu, že oni presadzovali unitárny štát a tzv. demokratický centralizmus, tak z toho dôvodu nebolo možné k niečomu takémuto pristúpiť. A nakoniec, vieme, ako to skončilo od roku 1993, tak máme dva samostatné štáty, kde tie vzťahy sú viac menej momentálne teraz zle a vždy to závisí od toho, že aká je momentálne situácia v Českej republike, pretože tam vidíme aj teraz, že Fialovci neznášajú Fica a ostatných a je to veľmi komplikovaná záležitosť, ale nechce vás okrádať o čas. Môžete pokračovať, čiže... Len to som chcel povedať, že Konfederácia má spoločnú armádu, má spoločnú menu a má spoločnú zahraničnú politiku. Ostatné hospodárske veci a ďalšie náležitosti sú v týchto štátoch separátne a asi posledným štátom, ktorý je konfederatívny, tak je Švajčiarsko, kde je 26 kantónov. Nech sa páči, pokračujte. No ja, Mirko, by som na teba naviazala z toho, čo som sa teda na podujati dozvedela. Jedná sa hlavne o mierovú konfederáciu, ktorá bola založená, ktorá vyhlasuje, že sa jej účastnia suverénne štáty. Tak ja neviem, do akej miery sme e, suveréni, ale údajne, keď sa nájde dostatočný počet e, ľudí, ktorí vyhlásia ťa za suveréná, tak sa ním e, stávaš a ak sa pridajú ďalší, e, o to lepšie, e, Bez ohľadu na vnútornú nejednotnosť, takéto niečo sme v zákulisí diskutovali, ale nechcem hovoriť za hosti, ktorí tu nie sú, Takže ja sa len krátko vyjadrím k tomu Česko-Slovensku, pretože tu je to falšovanie histórie. A ja som sama bola prekvapená, že sa zúčastnil pán Mečiar, pretože vieme, ako to bolo, že sme boli rozdelení bez referenda. A moja osobná skúsenosť z rozhovorov s rôznymi činiteľmi a štátnymi predstaviteľmi je, že sa extrémne neradi vyjadrujú k tomuto momentu rozdelenia našich dvoch bratských štátov. Takže som presvedčená, že si to vyžaduje hĺbkovú analýzu e, historikov, odborníkov, e, politikov e, neskorumpovaných. A tých mi nájdete, prosím, na jednej ruke, <laughs> nezrátame. Takže akási konferencia e, na túto problematiku by bola osožná pre naše oba štáty, aby sa Slováci aj Česi dozvedeli, kde je vlastne pravda. Dokonca aj renomovaní právnici nebudem menovať, všetci ich dobre poznáte, aj tých ústavných sa neradí, k tomuto vyjadrujú. Takže jednoznačne, boli sme oklamaní, falšovala sa história a ani... Predstavitelia, ktorí nás tedy reprezentovali, nehovoria pravdu. To je môj osobný názor. No, Dáška, ja som si medzi tým našiel ústavný zákon z 18. júla 1991, číslo 327, lomené 1991 o referende. Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo... A na tomto ústavnom zákone. A článok 1. Prečítam len prvé tri oceky z tohto článku. V referente sa môže položiť občanov Českej a Slovenskej federatívnej republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Ocek 2. O návrhu na vystúpenie Českej alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky je možné rozhodnúť a tu nota notabene červeným počiarkujem len referendum. Hlasovacie právo v Českej a Slovenskej republike má každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady. Hlasovacie právo má každý, v Slovenskej republike, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady. Čiže to, čo si povedala Dáška, tu bol flagrantným spôsobom kvôli tomu, že Česi mali natlačené peniaze a Slováci sa... V prípade privatizácie či prichvatizácie nechceli s Čechmi deliť, lebo by to bolo v pomere 1, k dvom, čiže dve tretiny slovenských podnikov by boli sprivatizovali Česi. Takto si to Mečiar zurinda Fico rozkradli sami. Pokračujte. No takže táto Československá otázka je stále živá. E Existujú skupiny, ktoré sa horlivo bijú za Československo stále, ktoré podpisovalo, teda stalo sa platným členom OSN. Takže tvrdia doteraz, že sme Československo a možno bude dobré prizvať si aj niektorých z tých členov, pretože konajú v tomto zmysle a ako konajú vám možno priblížime v niektorom z ďalších vysielaní, pretože dnes hovoríme o slovanskej otázke, o slovenskej vzájomnosti a histórii, takže ja budem rada, keď sa k tomu vrátime a nebudem to ďalej predĺžovať, lebo máme tu e, milého hostia Oskara Cvengroša, ktorý nás povedie do toho pra, pra Starého slovanského veľmi veľmi originálnym spôsobom. Takže vyzvala som Slovanskú konfederáciu a jej účastníkov, aby sa vrátili k tej vzájomnej slovanskej láske, bratstvu a spolupráci a takisto som vyzvala, aby sme podporili našich ruských bratov k dočisteniu celej tej záležitosti, v zmysle teda denacifikácie a demilitarizácie a aby to aj Slovanská konfederácia, ktorá vznikla, písomne potvrdila pánovi Putinovi, ale Vyzerá, že išlo to tak do ticha, celé, celé toto moje vyhlásenie. Takže, no dáška, toto je veľmi komplikovaná záležitosť, veď nakoniec neviem, či dnešné alebo včerajšie vyhlásenie Donalda Trumpa o tom, že Spojené štáty dodajú znovu Ukrajine nové zbranie. Um. Ale Američania ich už platiť nebudú, zaplatí ich Európska únia, to znamená, že my tú vojnu ako Európska únia bandely stane nakoniec a prehráme a budeme niesť povojnové reparácie, to je prvá vec, už sme si niečo takéto zažili v prípade Československa, kde sme na základe žermenskej a najmä trianonskej zmluvy museli splácať parciálnu čiastku za prehratú vojnu Rakúsko-Uhorska proti dohodovým mocnostiam a len za anektovanú podkarpackú rús, ktorá bola až do 20. 9. júna 1945, neudeliteľnou súčasťou Československa, tak sme zaplatili 5 miliard dolárov dohodovým mocnostiam. A to podotýkam v čase veľkej hospodárskej krízy po roku 1929 a v v časoch, keď sme museli brutálne zbrojiť, pretože hrozilo napadnutie Československa v 30. rokoch potom, ako sa v 32. dostal Hitler v moci. Čiže my túto vojnu určite prehráme, hovorím ako Európska únia. A otázne je, čo za daných okolností budeme schopní a ochotní urobiť. Pripomeniem, že aj tieto malé občianské združenia, takisto aj drobné politické strany, ako napríklad Národný blok a ja združenie motorkárov brat brat a ďalší, tak zbierajú podpisy na ukončenie členstva v Európskej únii a v NATO, lenže vieme, že Peter Pellegrini ako prezident Slovenskej republiky je otrhnutý z reťaze, okrem toho, že pobehuje niekde na cvičišti s modrou knižkou a burcuje, aby mladí aj spolu s Kaliňákom išli do armády, aby zkrátka boli vycvičení na ďalší boj, neviem kvôli čomu. Ja som kategoricky proti tomu, aby sme... My akúkoľvek vojnu podporovali, ja som výlučne za mierové a čo najrychlejšie riešenie. Čiže, a ešte jedna moja posledná poznámka, ja nie som Čechoslovakista, aby to náhodou tým našim poslucháčom druhej časti nejako tak neevokovalo. Ja som za to, aby Česká, Moravská a Slovenská republika boli samostatné štáty v konfederácii. Ale pokiaľ tá konfederácia sa nedá urobiť, že česí si myslia, že oni keď majú svoj jazyk, ktorý je de facto z... na základe toho, ako vieme, tak úradná čeština to nie je nejaká pražaština, Úradná čeština ako spisovný jazyk je v podstate jazykom Jana Blahoslava, podobne ako Slovenčina ľudovita štúra ďalších národovcov, ktorí kodifikovali Slovenčinu. Tak Jan Blahoslav, tak on je moravský kazateľ a prekladateľ králickej Biblie tzv. Čiže z latinčiny z Vulgáty preložil Bibliu do moravskej Pšerovčiny, to znamená do tej králickej verzie. Čiže z tohoto hľadiska ja som chcel len to povedať, aby ma niekto tu nenapádal, že ja som za federáciu s Čechmi rozhodne nie a pokiaľ, sa nedá dohodnúť Konfederácia, lebo čes nechcú a momentálne situácia je na Morave taká, že tam vznikajú rôzne šovinistické hnutia, kde jedna časa chce úplne otrhnúť Čechov a žiť ako nejaký štvormiliónový národ, ďalšia časa chce pripojiť k Rakušanov. Ja som na túto tému mal aj niekoľko relácií, lenže tie dva tábory Moravanov tak nie, že sa nevedia dohodnúť so Slezanmi. Oni sa nevedia na ďalšom postupe dohodnúť ani medzi sebou, lebo tá časť pro tak tá, tá sa snaží o to, aby vzniklo nejaké moravské hrab, hrabstvo, ktoré bude súčasťou Rakúska. Tu sa s zrazili to. Neviem, či chcú obnoviť Habsburskú monarchiu alebo čo. A dokonca za posledného císára, tak vedú zádušné umše, čo je úplne zvrátené, ale nechce vás okrádať čas. Do konca prvej časti máte už len 10 minút. Nech sa páči, dáška, pokračuj. Takže ja sa prihováram k budovaniu slovanského koridoru, ako to bolo navrhnuté, aby sme tú slovanskú vzájomnosť naozaj prehlbovali. E, aby sme sa stretávali a spolupracovali a m, konkretizovali e, tú spoluprácu v tej realite. Aby sme spoločne sa podporovali za zmenu systému, ktorý je nevyhnutný a podporovali všetky mierové iniciatívy. Pretože mne to tu chýba jednoducho, keď umierajú ukrajinskí bratia. E, myslím, neurobili sme dostatočne. Vieme, že teraz už Zelenský volá ženy do vojska, tak prípadá mi to celé na hlavu a preto som na záver mojho vystúpenia v Nitrianskom rúdne povedala, že sme urobili pramálo. No, dohromady sme neurobili vôbec nič, že napriek tomu, že opakovane sa vracia k tomu, že Slovenskej republike a v, ako súčasti Československa tak bola anektovaná Čopská oblasť. To bolo 2. apríla 1946, samozrejme bez referenda. Ukrajinské vojska Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky pod zámienkou naháňania Banderovcom na našom území a tak a tu držali územie a vydierali vtedy Podstate nikým nezvoleného prezidenta a nikým nezvolený parlament, v podstate pripomenia základné veci. Voľby do parlamentu boli v máji 1946. Na Slovensku vyhrála demokratická strana a prezidentské voľby boli začiatkom júna, pretože v tom čase, v roku 1946, tak prezidenta volil parlament. Čiže nebola priama voľba, tá bola až v tomto tisícročí zavedená. Čiže toľko na vysvetlenie týchto základných vecí. Dáška, vrácam ti slovo. Áno. My Slovensko musíme ale povedať, že máme veľa vlastencov. My sme konali, my sme robili petície, protesty, ale vieme, kde končia petície. V každom prípade sme navrhli aj petíciu za vytvorenie mierového pásma v Európe a vytvorenie spoločných jednotných ozbrojených síl mierových. Samozrejme, že pán prezident sa k tomu nevyjadril ani neodpovedal, tak ako ani bývalá prezidentka sa nevyjadrovala k našim mierovým snahám. Dáška, ty sa vôbec očuduje, že sa nevyjadro, nevyjadrovala Zuzana Čaputová alebo Peter Pellegrini, keď oni dokonca Peter Pellegrini, Žiga a Robert Fico tak prvého septembra 2009, pardon, 2024, tak prijali deklaráciu o tom, alebo uzniesli sa na tom, že budú pevnou súčasťou NATO a Európskej únie a žiadna iná možnosť neexistuje. Tak ty očakávaš od takejto vlády, a takéhoto prezidenta, že oni by riešili niečo iné ako to, čo je v ich osobnom záujme. A ešte, keď si sa zmienila ohľadom toho, že zomierajú tam Ukrajinci. Nie len Ukrajinci. Tam zomierajú Česi, Slováci, Volínsky, tam zomierajú Rusíni, a tam zomierajú Maďari, ktorí sú násilne mobilizované na anektovanej Podkarpackej Rusia. Znovu pripomeniem ten dátum 29. júna 1946 vo strom rozpore s uznesením OSN v San Francisku z 26. júna 1945. Čiže o tri dni napriek tomu, že sovietský zväz a Československo boli signatármi a zakladajúcimi členmi OSN, tak napriek tomu nám Ukrajinci v tom čase stalinského sovietského zväzu anektovali Čopskú oblasť, to je asi 6, 680 kilometrov, to je rozloha približne rovnajúca sa Trenčianskému okresu a anektovali nám aj 12 097 km štvorcových, s ktorými prišla do Československa podkarpatská Rus ako spolková krajina. Čiže Československo a teraz po rozdelení aj samostatné Slovensko ako východný nastupujúci a štát, ktorý je nasledovníkom rozpadnutého Československa, tak by mal si uplatniť právo na vrátenie týchto anektovaných území. Nie podporovať tam Európsku úniu a tú agresívnu alianciu ochotných či Neviem, ako to slušne nazvať, radšej sa nevyjadrim. Čiže z tohoto hľadiska my máme jeden zásadný problém. Naše politické elity nehája záujmy našich občanov a už vonkoncom nie násilne mobilizovaných Slovákov, Čechov, Rusinov a Maďarov na území Podkarpatskej Rusy a Slovensku anektovanej Čobskej oblasti. Takže toto treba pripomínať. A spýtam sa vás na záver. Vôbec niekto mal odvahu toto, čo som ja teraz v krátkosti povedal, že nám anektovala Ukrajina dve časti o rozlohe 12 777 km štvorcových s miliónom 200 000 obyvateľov. Nie, bohužiaľ to tam nezaznelo, ak môžem do toho vstúpiť. Práve naopak ešte, čo tam zaznelo, zaznelo, že si musíme dávať pozor na našu južnú časť, kde máme prevažne 400 tisíc obyvateľov, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine. A podobné riziko nám hrozí aj v tejto časti Slovenska. Takže, Miroslav, súhlasím s vami. Toto, toto nikto nerieši a my vieme, prečo to politice riešiť nechcú a ja v závere ak teda ešte môžem by som povedala, čo mňa zaujalo zazneli tam slova Jezopa Prokeša a myslím si, že to by sme si mali zobrať k srdcu v prvom rade to, že Slovania sa dneska potrebujú zaskupovať na základe génov a nie jazyka lebo vieme, že aj, tie maďars aj v maďarskej populácii sú gény slovanské ano. a ďalšia vec je iba kto rozhoduje za seba ten sa rozvíja ten, ktorý necháva rozhodovať iných, ten degeneruje. A žiaľ, to, toho sme svedkom dnes. Ďakujem veľmi pekne. No a ja teda na záver by som chcela poďakovať mojej hostke, pani Jane Brife. Ďakujem, Janka. Dúfam, že sa stretneme v ďalších diskusiách, pre ktoré vedieme na telegramovej skupine Iniciatíva proti nespravodlivosti, kde ste srdečne pozvaní k otvorenej diskusii o zmene systému, o slovanstve, o tom, ako vybojujeme miere. My, Slováci Slovania, pretože som presvedčená, že Slovan tu bol, je a bude. Čo poviete? A ďakujem už za pozornosť vám všetkým a poprosím Mirka o pesničku. Príjemné popoludnie. Ďakujem dáška. zahráme si piesen pre Slovensko, keď o Slovensku hovoríme od Ondreja Ďuricu. Pripomeniem Ondrej Ďurica, bude zajtra hosťom v politickej relácii politické rozhovory s Milanom Uhríkom. A ďalším hosťom Milana Uhríka tak bude Miroslav Suja. Takže Ondrej Ďurica, piesen pre Slovensko. Zlodena krajina zatvára oči. Pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere. Valčíkom zakryju kto koľko zoberie Za vlasti zradou stojí klpko hadou. A cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie. Tak trochu spasie, Stali sa vážení, zákonom strážení. Hrá, kto vlastne hrá dušmi na vúhru? S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klamé a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá Tu špina hru S osudom ľudí a krajiny Zlá, pravda je zlá To najvyššia moc Klamé a zakrýva zločiny Odmeny, steny sú ozveny. to sa topíje a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny. Len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať. No, my budeme pokračovať a prekratko sa času za našimi ďalšími dvomi hostiami. Joško, Filá, odovzdávam ti slovo, môžeš opäť predstaviť pre tých poslucháčov, ktorí počúvajú tieto relácie pravidelne. Pána Oskara Cvengroša, ktorý je tvojim hosťom tejto relácie a samozrejme plynule môžete prejsť ďalej. Nech sa páči. Pekné popoludne z Košic a Prešova. A vítam. ...opäť Oskara, ktorého sme mali aj minulý mesiac, len nestihli sme všetko vyčerpať, pretože tá téma bola veľmi zaujímavá. Oskar, pekné popoludne, pozdravujem. Aj tebe a poslucháčom, prajem príjemné popoludne. Ja ešte pripomeniem, že Oskar je pedagóg, spisovateľ, istý čas pracoval aj v bankovom sektore, prešiel si tiež a privoňal k strojarine, riadil výrobu v danskej firme... A teraz učíš na súkromnej škole technické predmety. Dobre som to vymenoval, Oskar? Áno. Oskar, to... minule sme rozoberali tvoju no novú knihu. Napísal si doteraz tri knihy. Prvá bola Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. Musím sa priznať, že medzi moimi priateľmi to má veľkú odozvu majú tvoje knihy a pr práve jeden z mojich priateľov mi minulý týždeň zahlásil, že sa mu podarilo nájsť tvoju prvú knihu. Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. Niekde na Basoši. bol veľmi rád. Len chýba mu dvojka. Tu ešte musí poznať. Dvojka uh, Druhá. A no, boj to vám. Tak to zariadime. Tvoja druhá kniha, Tajné dejiny Slovenov a Uhorska uhry boli Slovania. Tam si myslím poriadne zatriasol tým mraveniskom, kde sa červené a čierne mravce začnú potom medzi sebou byť. No a v tejto tretej knihe, tu si nazval Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov falšovanie histórie odhalené. Takže tu mnohé veci už naozaj e, odhaľuješ. No a k tomu odhaľovaniu by som snaď pripomenul, že teraz cez víkend prebehla veľmi zaujímavá akcia na hradisku pri Lipanoch. Bol to festival slovanskej kultúry, kde boli rôzne prednášky, pohybový rozvoj, tvorivé dielne, remeselnický trh, stredovéka, kuchyňa dokonca, lukostrelba jazda na koni. A ty si sa tam zúčastnil ako prednášajúci. Približ nám trochu atmosféru, aj to, o čom si prednášal. No atmosféra bola ako zvyčajne, ako pozitívne naladenie ľudia, príjemná atmosféra, trošku nám síce sprchlo, trošku nefungovala elektrina, takže ma to tam trošku zlostilo, ten dataprojektor, Lebo v podstate, ja som mal veci pripravené na hlavne teda na... A, mapy a zobrazenie toho priestoru, aby som to nemusela opisovať slovne, lebo je to predsa len vizuálne vnímanie a ľudí, je len trošku a už v našej dobe viac uh, teda uprednostnené alebo viac máme to rozvinuté. Takže toto zlostilo trošku, ale ja myslím, že sme to zvládli. Témou vlastne bolo, uh, zaoberal som sa uh, oblastou alebo tematikou Hunov ktorú som teda oficiálne hoviel, že Huni, armáda slovanských držav. My máme v podstate také mylné predstavy o Hunoch, čo to boli rovnako ako o Uhroch. Hej. No a tam som trošku to teda rozpýtval túto tému. A aká bola odozva? Boli otázky? A čo ani, ani veľmi nie, lebo dosť to, ti poviem, dosť to bolo také skrze to, že tam a, aj Dáš Bubnova ľadovec nám tam spadol, bolo tam Aha. tak húčno, že sme ani <lýdobí> to sme aj neroprávali, len sme tak 10 minút stáli, teda oni sedeli, ja som stála a čakal to to bol strašný húkot, Čiže bolo to také, trošku by som povedal, neštandardné, takže viacmeni ani otázky nakoniec ani neboli, lebo už potom sme nestihli išli ďalší ľudia po mne, čiže ostal to skôr tej rovine výpočutia, ale. Hádam verím teda, že, že tí poslucháči a, si odniesli z toho niečo, aj keď som mal tak trošku obavy, lebo totiž naše dejiny sú umorené v množstve, a, v množstve a, rozličných názov, údajných etník a kmeňov, ktoré cez nás prechádzali, alebo tu boli a tak ďalej, aby tomto stále boli jedni a tí istí, alebo len malé, malá skupina rozlišných dvoch, troch, štyroch, štyri skupiny, ktoré mali rozlišné mená v rozlišných obdobiach a oni nás vlastne umorili tými názvami, že my sme sa v podstate, tie naše dejiny stratili v tej histórii. Čiže... čiže toho, toho možno trošku, že e, tí ľudia mohli byť trošku, ak sa hovorí, že v údokách utopení z tých dát, ale snažil som sa teda to koncipovať čo najjednoduchšie, lebo opakujem to, čo, som stále, to, čo stále teda hovorím. A keď prídeš s niečom z novou koncepciou a chceš ako upozorniť na, na fakty v tejto koncepcii a ako to jednoducho súvisí so svojom navzájom, a ty potrebuješ veľa informovať, teda, že odkiaľ si to zobralo, ako si k tomu došiel. Pritom tá druhá strana, tá oficiálna verzia, oni nevysvetľujú nič. Oni to povedia, bolo to tak, konec. A vo svojich týchto nejakých, oni majú ako tie, tie rozličné a zborníky tam tu vydávajú a dávajú tieto veci, ale bežný človek sa k tomu nedostane. A väčšinou aj píšu takým, takým štýlom, že bežný človek to aj nerozumie. To, to, to, to, to sa nedá čítať hej? pre bežného človeka. Čiže, čiže to je, to je taká, taká obdvatená stránka celého tohoto procesu. No, zúčastnil som sa tvojej prednášky spredol týždňov v Haniske pri Prešove. A tam som sa opäť dozvedel množstvo zaujímavých vecí, tak len nieko, niektoré moje po, poznámky, čo ma zaujalo. Svetopluk bol Sarmat. Um, pýtala, pýtali sa tam napríklad aj ľudia, že prečo si v tej knihe pouzil ten znak uh, pravdivedejný dejny Slovenov, ten, ten ňaď. Slovanov, to si pekne tam vysvetlil, tak to by som ťa poprosil, aby si nám priblížil, ale eš, ešte v tým uh, zaujímavostiam Uh, spoločná kultúra príbuzná kultúra Indov a Slovanov toto ma veľmi zauj zaujalo tiež uh, si spomínal umelo vytvárané národy, ktoré nikdy neexistovali uh, všetci arpadovci arpadovskí králi boli Slovania Bela tretí bol slovan, genetické testy kostrových pozostatkov, na základe genetických testov kostrových pozostatkov a podobne. No a keď si otvorím tvoju knihu, tak hneď na úvod, to som už aj minule citoval, píšeš, po prúde plavajú len mŕtve ryby, kto chce spoznať prameň, musí ísť proti prúdu. Ty si išiel proti prúdu a tvrdíš hneď na ďalšej strane s otáznikom síce, že dávaš takú otázku, sú Slovania najstarší národ sveta? Odrazme sa o toho. K tomuto citátu. Ja som použil citát, ktorý nie je môj. Je tam vlastne po prúde, plávajú mŕtve ryby je nejaký starý, neviem teraz či irsky, alebo aký, aký citát. Ako, to mi krásne zapasovalo do toho a vzhľadom na to, že som nevedel, od koho to je, tak som tam nedal, že kto je autorom. Ale zase tento citát som doplnil, hej, že kto chce spoznať pravdu, musí hľadať teda prameň, to znamená, musíš žiť teda proti tomu prúdu. Takže viac menej je to v tejto rovine. No a áno, je to tam otáznik, že uh, najprv si pozmete, že čo je národ? Aj, národ to je nejaké, Čo to je? Je to v podstate novodobý konštrukt, ktorý v 18. 19. storočí začal vznikať, pretože dovtedy sa nejak ľudia boli nejakým spôsobom zjednocovaní na báze náboženskej, aj, čiže to boli rôzne náboženské odnože v rámci Európe, ale hlavne po tej, vznikal tá reformovaná církev. A, po, a vlastne po stránke a, určitej mocenskej, to znamená ku ktorému, ja neviem, císárcu, územu, kniežatstvu a tak ďalej, ľudia patrli, tak boli vlastne súčasťou tohoto. Hej. Čiže tam viac menej ako národy národy e, neboli e, a v úvodzovkách neboli, pokvíľočku sa k tomu dostanem, a a bol, tu, bol to teda, začali vznikať v 18.-19. storočí oštartoval to vlastne francúzska teda puč, ktorý je nazývaný Francúzska revolúcia, keď vlastne a, išlo o boj dvoch, a, dvoj, bo, dvoch a, mocenských skupín nastupujúcej korporátnej a vlastne starej mocenskej štruktúry. A, reprezentované šľachtou, tak vlastne tá šľachta bola vo Francúzsku zvrnutá, zvyšná začala kooperovať, tak tí prežili a viac menej Keď začali vznikať tieto národy, začal vznikať francúzsky národ a my máme napríklad z toho obdobia správy z maďarských zdrojov, že že 40% alebo 60% obyvateľstva vo Francúzsku nerozprávalo po francúzskej v tomto období. Čiže školským systémom nejakým spôsobom začali vytvárať Francúzov a za tie generácie to vyrobili. A maďarizátori potom v tom polovici 19. storočia sa na to odkazovali, odtiaľ máme teda tú informáciu, že teda vo Francúzsku to dokázali, tak to dokážu aj v Uhorsku. Hej, takže preto <coughs> začali to do maďarizáciou, ale to im to nevyšlo a teraz sa vrátim teda na začiatok ale ja tvrdím že jeden národ tu bol bol tu minimálne od doby Brozovej minimálne teda a teda snáď ešte teda skôr hej, kedy v severných Karpatoch došlo k zhruba pred 5000 k rozdeleniu Slovanov na tri základné rody aj keď skutočnosti boli to štyri tri základné rody, jeden ostal tu, ďalší šel na západ, ďalší šiel na východ, to boli tí skýti a potom tí zo západu boli vytlačení erbými na ruské roviny, teda utiekli na ruské roviny a tí vlastne Karpaťania tu ostali a zachytili ten hlavný nápor Erbínov, kde bola zhruba pomyselná hranica. Čiže pred tými 5 tisícami rokmi teda došlo k oddeleniu alebo rozdeleniu a vieme to teda na základe genetiky, i keď vlastne a, HAPLOSkupina a... a ktorý základ uh, slovanských denov R1AZ645 sa rozdelila na 3 až do zátvorke 4 línie a, a, a vetvi a každá teda z vetiev išla svojim životom. A že a, môžeme hovoriť teda o národe už v tomto a, a, ho, a, období. Teda, alebo skôr teda o etniku. nám jasne napovedajú na na um, všetky prvky, to znamená uh, etnikum tvorí základy jazyk, uh, kultúra a zvyky a obyčaje. I tedy sa uh, vlastne môžeme hovoriť o etniku a môžeme hovoriť teda už o národe. A v podstate, uh, v práve pred tými 5000 rokmi, došlo k oddeleniu jednej zo skupín s kýtov ktorí, ja im hovorím aj z Kito Alani, ktorí vlastne putovali na východ, došli na územie Kazachstanu, teda na Južný Ural, potom na Kazachst do Kazachstanu, tam sa dosť rozšírili v týchto oblastiach až po Irán a ako bieli húni boli známi a beda, nie, Bielia, v neskôrši obdobia ako bieli a ako Árici. teda. A prenikli do Severnej Indie a dodnes tam tieto geny prevládajú. Hej, čiže na základe toho to vieme, že ho, rieši to vlastne genealógia DNA, ktorá sa práve zabrá týmto, ako sa šírili, ako migrovali jednotlivé, jednotlivé haploskupiny, skupiny, to znamená tie príslušníci tých jednotlivých genových mutácií a Títo skyti teda došli tam ako Ari a vyniesli tam arísku vedickú kultúru a keď teraz porovnávame, porovnávame v knihe, tam som venoval tomu niekoľko strán, naozaj detailné porovnávanie kultúrnych, jazykových vplyvov a tak teda ďalej, je tam obrovská identita. To znamená, je zjavné, je nepopierateľné, že majú jak slovanská, tak a, a, indická a aríska kultúra, sanskrit jazyk, majú spoločný pôvod. A keďže genetika nám hovorí, že pochádzajú odtiaľto, tí predkovia, tí nositeľov vedickej kultúry, ktoré došli do Indie, tak je zjavné, že tu na začiatku bola spoločná kultúra, bol spoločný jazyk, lebo sanskrit a slovanské jazyky majú vysokú podobnosť. A tým pádom možno hovoriť o národe, o etniku. A to bol v podstate jeden jediný národ, jedno etnikum, ktoré tu bolo, a to bolo slovanské. Čiže 5000 rokov staré etnikum a starý národ, keď sa tak môžeme vyjadriť, a tie ostatné ostatné novodobé národy v podstate vznikli z popola nášho. A my paradoxne od 18. a 19. storočia na, našom, na našich územiach, nie že vznikajú nové národy, my bojujeme proti likvidácii, proti genocíde. A v, našich, v našom priestore vznikajú nové národy, napríklad Maďari, napríklad v oblasti Severného Grécka, aj tam tých slovanských macedoncov v na naozaj obdobia pokrečtili, či je to aj Rumunsko, či to, to je za staršia záležitosť, ale asi boli zhruba od 15. storočia, boli pomaly latinizovaní, čiže vznikajú nové akože etnika, z toho nové akože národy a e, takýmto spôsobom tento náš priestor je rozkladaný. Čiže my vlastne nie, že vznikáme ako národy, my sme neznikli tých 18. a 19. 100. Slovania, ale my bojujeme proti genocíde, proti likvidácii. My bojujeme o prežitie. Doslova tak by som to povedal. No a vrátim sa k tomu, som spomínal znaku jať. V slove, slovenou. Pravdivé dejmy slovenou a slovenou. Prečo no, si ho tam použil? Použil som ja, lebo som sa v mojich knihách predchádzajúcich používam výraže Sloveni. Nie? Lebo z jednoduchej gramatickej hračky, že Slovák a Slovensko a Slovenky, tak aj Slovák by mal byť správnosti Sloven. Nie? Keď jeho žena je Slovenka, tak to tak vychádza. On ho s tým prišiel prvý cyrdo Mňa ja to naozaj oslovilo a preto som to dal aj do názvu prvej knihy, aby to trošku rezonovalo v spoločnosti, aby, aby v podstate už v tom nadpise bolo nejaký taký, taký rebut, hej, aby sa ten človek, ktorý si to prečíta, by sa zamyslel. Fakt. Nej? Čiže naozaj, aby Trošku to podnetilo fantáziu. No ale potom som sa stretol aj s tým, že e, veľa ľudí e, hovorí ako, že nie je Slovensko, lebo Slovensko a tak ďalej. A keď som si aj pozrel, ten napríklad Povec Dremel alebo ďalšie ruské letopisy, tak je tam používané slovo jať. Nie je tam ani e, ani, ani je, ani, ani to. Ale je tam to jať. No a teraz je tu problém, lebo u nás na východe niektorí čítajú to jať ako široké e a iní to začítajú, ako je. A teraz dosť to, ako tak aspoň na takej, nie, nie je to vážny problém, ale dosť to tak rozpolcuje tú národnú scénu, tak som si povedal, tak dobre, tak treba to spojiť, akým spôsobom, tak povožujem to jať. Je to síce nespisovné, ale kašľa na to, však, tak treba to meniť. <laughs> Takže dal som to jať, nech to každý číta, ako on to cíti a budúcnosť ukáže. Ono, keď Prežijeme, a verím, že áno, ako národ, tak bude to téma, ktorá možno bude rezonovať v spoločnosti o nejaké 2-3-4 generácie a naši potomkovia nájdú riešenie a vysvetlia to, aby mu k tomu stalo. No dobre, ja sa tiež do tohto zapojím, ale skôr s technickou poznámkou. Písal nám poslúchač Jozef. Zdravím vás, pán Hazucha, ja takisto aj vaši hosti. Počúvam od 15.45 a potom od 16.00 cez aplikáciu PC Radio. Vysielanie vypadáva tak som počúval útržky cez web stránku Slob... Slobod... SV ako Slobodného vysielaťa. vysielača Azurek Kast, čiže ospravedňujem sa poslucháčov, mňa to tiež nejako brbne, ale neviem, že kde je vlastne problém, pretože... Aj tá technická úroveň pripojenia hostie bola dosť zlá, hlavne v tej prvej časti. No a čo som chcel povedať, najdôležitejšie je to, čo som zabudol pred 20 minútami, respektíve po pesničke povedať, že táto relácia je vysielaná naživo a pokiaľ máte nejaké otázky, tak využite telefónne číslo, Plus 421, 910, 473 440. Po prípade môžete volať cez Skype, Whatsapp alebo signál. Rozhodnutie je už na vás. Takže ospradňujem sa za zníženú technickú úroveň vysielanej relácie Neviem, kde je chyba, pokúsime sa to nejako odstrániť, aby zajtrajšia relácia bola v požadovanej kvalite. Takže Jožko, vraciam ti slovo a ešte pripomeniem jednu dôležitú vec, alebo spýtam sa pána Oskara Cvengroša. Ja som si medzi tým pozrel že čo všetko sa píše na Wikipédii ohľadom tej haploskupiny R1A a R1A1, kde v podstate sa delí tento východný a západný svet niekde v Českej republike, lebo tá skupina R1A1 R1A1, tak tá niekde za Šumavou sa rozdeluje, čiže to nemecké obyvateľstvo má skupinu R1B. Vedeli by ste našim poslucháčom vysvetliť, že ako to vlastne bolo, pokiaľ ste sa vo vašej knihe, ktorú nemám prečítanú zatiaľ, Vyjadrili napríklad k tomu, že rúrikovci v podstate boli slovania a prišli zo Škandinávie, to znamená z oblasti Švédska. A oni takisto, podľa toho, ako sa píše na Wikipédii, tak časť tých. Slovanských génov sa preniesla pri stiahovaní v dvanáctom ročí, to znamená 10 tisíc rokov pred našim letopočtom, z oblasti Dnepra, Donu do oblasti Škandinávie. Možno, že to súviselo aj s ľadovou dobou. Viete k tomuto pán Svengroš povedať viacej, lebo táto Časť relácie zrejme zaujala veľkú časť našich poslucháčov, hoci množstvo je pri vode a budú to počúvať z archívu. Nech sa páči, vyjadrite sa k tomu. Uh, Mojím hlavným zdrojom uh, v oblasti uh, týchto uh, skupín uh, bol, uh, bol výskum uh, Anatolia Klosová, ale takisto som čerpala aj za západných zdrojov, to znamená za Uh, tu si treba uvedoviť jednu vec. Uh, uh, R1A prišla do Európy z Anatólie z niekedy zhruba pred 9 až 10 tisíc rokmi. Uh -huh. Prišli práve do, na juh toho karpatského priestoru do oblasti Balkánu, kde je to Srbsko. Vojvodina, Vojvodina bola vtedy ešte pod vodou a uh, Bulhársko? Bosna a Chorvátsko. Bulharsko nie, Bosna, a Chorvátsko. Na, na tomto vznikali ju teda tie, tie prvotné kultúry. Linár s linárnou keramikou, najprv teda tá vinčanská a, a, a tieto okolité, potom linárna keramika a potom sa pomaličky presúvame postupne do doby bronzovej. A, a v podstate R1A v tomto období ohsídlila takmer celú Európu takmer celú, dostali sa aj na Britské ostrovy dostali sa aj do, do Škandinávie. a zhruba pred e, 5000 rokmi 2900 pred našim letopoštom, keď sa dobre pamätám berte ma z rezervou, ale myslím, že takto to zhruba je to opisované u Klosová sa v oblasti Pirenei a haploskopina R1B a, a pomaličky obsazovala tú celú západnú Európu a časť z týchto bola naozaj veľmi agresívna a v podstate pôvodné obyvateľstvo Európy, ktoré tu dovtedy bolo tie nositeľe I2B a pôvodná haploskopina G tú, ktorá tu, ktorá tu sídlila v Európe a hlavne teda I2A táto bola naozaj pôvodná ale aj Ečková a pomaličky vymizli a z ňou aj to R1A v západnej Európe aj keď nejaké ostrovy zostali a táto expanzia R1B zhruba zastala, zastala v, na úrovni práve a, toho, že Švedsko, Nemecko, a, Čechy, dole Švajčiarsko až na sever V podstate najďalej sa dostali Erbíni, ako tomu hovorí Klosov, dos, dostali sa teda tu pod Dunaj lokálne a v oblasti Budapešti boli Moravu a myslím, že na lokality v Poľsku, najďalej na východ nejakých Krákov. Uh -huh. Spýtam sa vás takto, keď sa vrátime do histórie v podstate stredoveku, tak vieme, že táto haploskupina R1B, tak to bola tá tzv. Sveta ríša rímska nemeckého národa, de facto Frankovia. Vieme, že od Merovejovcov až v podstate po rozdelenie za po smrti Karla Velkého na prelome 9., 8. a 9. storočia, ak si dobre pamätám, okolo roku v Ak sa mielim, tak sa ospravedňujeme Ja som do školy chodil pred 400 ročíma. Prežil som dva mozgové infarkty, či skôr príhody, lebo infarkt skôr je so srdcom spojený. Ak mám byť presnejší, tak si to až tak veľmi presne nepamätám. Ale vy ste v tejto oblasti odborníkom, hlbkovo sa tejto problematike ako učiteľ a samozrejme spisovateľ zaoberáte. Vedeli by ste vysvetliť našim poslucháčom, ako súvisí tá aliancia ochotných, čo sú de facto Frankovia, Francúzi a Nemci a tie ďalšie národy, a s výnimkou snáď Švajčiarov a Rakušanov, ktorí sa momentálne do tohoto nezapájajú, ale paradoxne do tej skupiny, ochotných, čiže novodobej a nesvetej ríše rímskej, nemeckejho národa a francúzov, tak spadajú ešte aj Taliani, ktorí sa tiež na tej invázii do Ruska chcú podierať. Tak ako som mal ten krátky vstup, Donald Trump vyhlásil, že dodá patrioty. Európska únia, to znamená tí ochotní to zaplatia za peniaze, ktoré zdrú z nás, Európanov, takže máme sa na čo tešiť. Rád by som sa mýlil. Uh, to ste načali tak obrovský <laughs> rozsah, že neviem, kde začať. A v prvom rade my máme dosť mylnú predstavu o Frankoch. Hey. Uh, Frankovia pochádzali z oblasti stroje pôvodne, a presunuli sa do panonie a odtiaľ, ako nám hovorí Gregor Sturs, dlhovlasy nemerovejci, ale podľa mňa moravci, tak by my sme to mali správnejšie čítať, išli z mesta do mesta a osadzovali v každom meste svojich vládcov a obsadili v podstate západnú Euróku. Uh, ja som v tejto najnovšej knihe o týchto frankoch nepísal, lebo to by som zase pretiahol o vydanie knihy o nejaký pôrok, lebo je to dosť ťažká téma a už by som asi <laughs> naozaj uh, možno už úplne zaskrutkoval všetko. A ide to totiž o to, že vyzerá to tak, že tí moravci, merovejci boli vlastne... Uh, Francii alebo Frankovia, ale píše toto je už nesprávny výraz deformovaný a on sa píšal pôvodne máme najstaršiu mapu Putergianu kde sa uvádza v tvare Pranci a čo je Pranci alebo Branci viete čo to je to slovo v Slovenčine viete, každý tomu rozumie, je to vlastne sú to uh, je to domobrana to sú Branci Čiže vlastne odtiaľto z Panony išla, išla invázna voľna a obsadila západnú Európu. A treba vedieť, a o tom sa už veľmi nehovorí, že tí mierovejci boli vyhladení. Ako na sa tá infiltrovala sekta, a nejaká odnož kresťanstva a nejakým spôsobom si tam spriahli, so spriahli s tou kráľovskou rodinou a potom postupne viac a viac to tam snažili sa ovládať, až pokiaľ ich presné meno, teraz si nebudem pánať posledného toho panovníka, Merovencov alebo Moravcov, vlastne zlikvidovali a nastupovali, nastupili tí Karlovci. Hej. Ten pipín Krátky bol prvý Karlovec, ktorý vlastne bol už pomazaný církvou a na hlavu mu dali korunu, hej, a, ktorá mala nahrazovať dlhé vlasy tých Merovejcov. To bola úžasná symbolika a oni vlastne církev stvorila kráľav, toho franského kráľa a oni ho akože, riadili a oni nejakým spôsobom uzadia, smerovali tie všetky potom kroky. Čiže to je jedna vec. Druhá vec. Západ stále a neustále využíva indoktrináciu. Prvý taký zdokumentovaný, ktorí boli indoktrinovaní, boli Slovania, alebo Veneti v oblasti dnešného Bárborska, Svebie, alebo my to poznáme ako Švábsko, to znamená Južné Nemecko a Západné Rakúsko. Tam ešte v období toho nejakého 6. storočia ešte máme písomné záznamy, že tam boli tí Veneti. Samotné Bodamské jazero sa volalo Venecké jazero. A samotné Augsburg napríklad sa volal Vintelicia, hej Augusta, alebo takto. Či vlastne to slovo Vinidov tam, tam bolo. Čiže, čiže, a títo viac menej boli, a, boli a, bojovníci avarov, hej? čiže po slovensky alebo po našom slovanský na rečach. Boji avarov, to znamená bojovníci avarov, a preto boli nazývané ako baji avary, čiže bajavary, latinský výraz pre Bavorsko. My máme ešte z 18. storočia anglický slovník, kde sa píše, že SUEVI, to znamená obyvateľa šlápska, že rozprávajú slovanským dialektom v oblasti Šváčiarska ešte pre 19. storočí boli slovanské dediny aj tam keď si pozrite aj heraldiku veľmi podobná je našej slovenskej čiže, čiže oni to indoktrinovali a keď určite viete už tých známejších dejín, kto najviac bojoval proti proti, proti a prosti Rastislavovi toto boli No Bavori čiže vlastne tu už to bola prvá indoktrinácia kde vlastne otočili to a nasmerovali proti, proti vlastnej potom vytvorili vytvorili vytvorili Uhrov teda Maďarov z Uhrov a opäť rozbili tento priestor a takisto napríklad obdobne Habsburgovci vytvorili Ukrajincov v druhej polovici 19. storočia a teraz ich nasadujú na Rusov. Hej. Ich cieľ bolo vlastne vytvoriť konfliktnú zónu a, a používať teda, teda, toto etnikum vytvorené proti Poliakom aj proti Rusom. Hej. Čiže to, to boli vždycky strategické hry a toto bolo napríklad aj na území Nemecka. Hej. Však Nemci Vrátim sa teraz k tej e, vašej skoršej otázke, k tej genetike. Nemci majú 20, e, e, priemerne celé Nemecko okolo 20%, alebo 16 až 18% R1a. A vo východnom Nemecku je to výrazne vyššia hodnota podobná k hodnote v Čechách. Vo Švedsku máte okolo 20%, a v Norsku je ešte viac R1a, e. A tá r 1 a sa tam dostala potom, ja som vtedy rozprával skôr už teda, že tá bola osídlená, potom vyšla R1 B a v dobe bronzovej nastala obrovská expanzia a to R1A sa znovu preosídlilo celú Európu, vrátane Švédska, Norska, či Škandinávie. Čiže, čiže áno, tam tí slovania boli, dokonca máme záznamy, že. Pri, pri umrti švedského kráľa, ja neviem presne, či bolo 17. storočie, sa mi zdá, vlastne sa čítala plačovná posmrtná reč ja sa čítala v ruštine. Nej? Predstavte si, že umrie, ja neviem, a maďarský prezident a budú čítať v slovenčine? Nej? No nebudú. Nej? Čiže, čiže budúť pohrebná reč je v jazyku, ktorým každý rozumel tam na dvore. Tam bolo vlastne komplet celá elita švedská. Čiže, čiže my dosť veľa máme z našich dejí to zváhame, a na našu otázku teda, že oni, čo, no, oni používajú práve to na nástroj indoktrinácie, vytvorujú za jedno, dve generácie vlastne... A, a... -S sociálnym inžinieringom vytvoria vlastne novú populáciu, ktorú nastavia si podľa na svoje potreby a naženú ich na svojich blízkych. Oni toto v podstate robili Rímania, robili to Britské impérium imperium stále vlastne. v blízkosti alebo priamo z, z okraja alebo z časti nejakej problémovej krajiny. Jednoducho vytvoria nejaký problém, hej. krajinu, ktorú chcú nejakým spôsobom položiť, vytvoria nejaký problém, vytvoria nejakú skupinu, indoktrinujú a potom vlastne pošú proti ostatným, buď poči susedovi, alebo priamo znútra cez občianskú vojnu. Na no takýmto spôsobom, s nízkymi nákladmi, dokážu ovládať celý priestor. Ja raz podporujú jedných, raz druhých, raz sa milo na jednej, raz na druhej strane. A toto je ich taktika. Toto robia stále, toto robia teraz, toto robia neustále. Čo je problém náš a naša chyba? Že sme túto taktiku neu, neukázali našim deťom a neučíme to v školách. Toto by sme mali učiť, No a spýtam sa vás úplne na rovinu a vy si fakt myslíte, že v západných krajinách možno v Spojených štátoch anglosasmi preskolení Drucker, Bato, Bútora a ďalší veď nemusíme hovoriť, že kto tu západné hodnoty presadzoval ďarfášovci, Bútorovci a potom nejaký Ukrajinec, mesačníkov a ďalší. Takže z tohoto dôvodu vy si fakt myslíte, že oni nám niečo takéto dovolia, keď Západ, hlavne Anglosasi a Frankovia, sem naliejú miliardy za tie roky, či už Mariek alebo Dolárov, ak to môžem tak povedať, pretože... Oni, aby nás ovládli podľa tej zásady, et imperátor rozdeluje a panuj, tak oni to robia tak, že zdánlivo za drobné, ako povedala Viktória Nulendova, za 5 miliárd dolárov, čo je smietka v americkom rozpočte, ak to môžem tak nazvať, viac sa alebo minie na korupcii určite v Spojených štátoch, tak za to urobili prevrat v roku 2013 14. Takže skúste sa k tomuto vyjadriť. Že či nás nechajú? No. Ale my sa kúpiť nikúpiť. A či nás nechajú? My to musíme robiť. A problém je, viete v čom že u nás to uh, nejako uh, nerozonovalo vôbec v spoločnosti, do donedávna. Hej. V poslednom čase hlavne skrze koronu a už ľuďom sa otvorili oči a začínajú sa viac tieto uh, veci dostávať do povedomia aj cez tú, cez tú tzv. špeciálnu operáciu, pretože uh, nemusíme to dostať do školského systému, zatiaľ, ale niekto je na internete, niekto je to dostupné a nech ľudia o tom vedia. To, to na začiatok bude stačiť. A pomaličky treba všetko robiť preto, aby sa to dostalo do školského systému a minimálne vytvoriť materiály, ktoré by si mohli aj učitelia, ktoré chcú byť učiteľmi a naozaj chcú učiť, lebo aj takých máme dosť, aby si mohli siahnuť a použiť to. A nie sú žiadne materiály k tomuto. Čiže aspoň urobiť nielen A, spomenúte niekde, B, urobiť nejaké materiály a potom, keď to bude, tak môžeme to aj použiť. Buď v školstve, alebo nikedy neoficiálne, môžu si to použiť učiteľa. A učiteľ má na to právo. Čiže tam nejaké obmedzenia nie sú a môže sa to robiť formou to je taký veľmi výraz taký používaný teraz že pomôž mi ozrev opište keď, keď, chceme, keď, chceme, keď chceme vlastne rozvíjať tie zručnosti myslenia, tak dáme jednu informáciu um, z jednej strany, informáciu z druhej strany, aby diskutovali a hľadali, hľadali riešenie. Brimestorming? Ja, yeah, brainstorming. Ah. Kritické myslenie, áno. Ke mm -hmm. O tom sa teraz stále hovorí, že kritické myslenie treba rozvíjať, no, ale to kritické myslenie môžeš rozvíjať len na zlake toho, keď máš nejaké elementárne informácie. To je, keď musíš, keď chceš rozmyšľať, kriticky rozmýšľať o, ja o násobilke, tak musíš poznať čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a musíš vedieť, čo robiť krát. Ej? Potom môžeš kriticky myslieť o násobilke. Keď to nevieš, jednoducho nevieš, čísla od 2, 3, od 2 do 5 nepoznáš, tak nemôžeš sa baviť o násobilke. Dobre, Oskar, tak povedzme si, proti, k tomu, proti komu vlastne teda stojíme, že je tak vy, vysoko inteligentný, tak vysoko organizovaný, už po tisícročia, čo popisuješ, ano, dokáže manipulovať, tvoriť sociálny in, inžiniering? rozoštvať proti sebe skupiny a on stále je za oponou a my na ňo nevieme prísť kto to je, čo to je a riešime len dôsledky ktoré vytvára a sluhov ktorých nastrčuje do systému a v súčasnosti ich samozrejme ozvučuje cez médiá, ktoré kontroluje vlastní. Kto to je? A by som ťa ja nikde nehovoril, som nepovedal, že to sú tisíc ročia aj? <laughs> Možno to niektorí hovoria, ja nie. Um, ono to v podstate sú uh, to stále tí istí, ktorí sú uh, viac menej uh, ináč to poviem, je to presne tá konkurencia ktorá uh, vlastne uh, od, um, a vytvorila reformovanú církev aj, a potom začala podnikať, alebo podnikala už dávnejšie sú to vlastne tie obchodné klany z Ázie aj z Európy ktoré viac menej postupne preberali iniciatívu v Európe, Mocensku a vlastne tým kľúčovým, ako som už povedal, bola tá francúzska revolúcia, oficiálne povedané. V skutočnosti to bol puč. Hej, kde odstránili konkurenciu vo Francúzsku a hneď, hneď vznikla armáda, ktorá išla proti ďalšiemu konkurentovi, proti ruskému cárovi, hej, čiže Napoleon obsadzoval Európu a v podstate toto odtedy sa to opakuje permanentne. Bol tu Hitler, nejaký opäť z indoktrinovaných Slovanov, z Nemcov vytvoril a Prušiakov, hej, v podstate vytvoril vytvorili armádu a tá opäť ťahla na východ proti vlastným. Teraz zase uh, robia to týstým Ukrajinou, toto isté stále do kolečka. A niekedy vlastne v tom, tom uh, tzv. Uh, francúzskou revolúciou, čiže tým pučom, to niekedy tamto už začalo byť už, uh, ako by som povedal, verejné alebo oficiálne alebo <laughs> v tomto duchu. A títo presne mali aj na svedome aj tú... Um, ten púč v Rusku, vyvraženie sávskej rodiny a to všetko ide po peňazov a po biznise. Je to znamená mocenskými cestami a toto to je, to myslím, že všetci vieme, ako ja, ja ti mena nepoviem, je to v podstate korporátny systém, ktorý viac menej robí sociálny inžinierie a ja sa s nami hraje a hraje sa len dovtedy, pokiaľ my akceptujeme pravidlá hry. Tak. Dobre, spýtam sa vás inak, sú to tí, Páni a dámy, čo sa stretávajú v Bildenbergu? Možno aj áno, skutočnosti sú, Ako, nechci ti mňa nejakú konkrét... No, lebo od nás tam chodí Zurin dámy kloš. To je služobníctvo. To je služobníctvo. To, to, ja služab... to, to, to, bol... <laughs> to sú vazali, hej, to sú no, k, te, k tejto téme snáč uh, uh, možnosti zachytili teraz informáciu v... to uh, celkom zaujalo alebo tento pán sa dosť vyjadruje na ruskej scéne len zacitujem bombardujte Moskvu a atomovkami vymažeme USA z povrchu zemského vskázal v reakcii na slova o americkom bombardovaní Moskvy Trumpovi Soloviov. Přední ruský propagandista a moderátor v televízii Rosia 1 Vladimír Soloviov prohlásil, že ruská federácia nebude v prípade možného amerického útoku na nic čekať a Spojené státy vymaže z povrchu zemského jadernými zbraniami posledné obdobie sa to hemží útokom na Ameriku bez toho, aby sme si vysvetlili, čo je Amerika, ako funguje, že to je vlastne globalistický nástroj a taký ako Soloviov, nasadený v Rusku, pomáhajú viac menej polarizovať spoločnosť. Tento o ňom sa tiež už vie, že je to globalistický nástroj, piatky o ňom rozpráva ako o podpindosníkovi a podobne, ale vidíte, má obrovský priestor v štátnej televízii alebo v štátnej, v celoštátnej televízii, tak to, čo sa týka dosahu, a ovplyvňuje verejnú mienku a tie slabšie povahy samozrejme potom tlačí proti tým Američanom a vytvára emočnú polievku. Nej? Už potom stačí len pustiť iskru, aby to vybuchlo. A pritom pozadím toho celého je niekto iný. A práve o tých iných sa teraz rozprávame. Áno no, a toto v podstate vidíme u nás, hej, že cez nenávistie je tu vytváraná určitá fobia a tak ďalej. Čiže to je sociálny inžiniernik, o čom hovorím. A preto hovorím stále, že mali by sme poznať dejiny a mechanizmy, manipulácie práve tieto ten sociálny inžiniering, lebo on bol použitý x krát v minulosti. X krát. A tak krásne máme to napríklad zachytené v materializácii Uhorská. to je, je prekrásne vidieť na tom, ako, ako vznikne, vzniká indoktrinovaný národ z jedného národa vzniká iný národ, aj ten indoktrinovaný voči vlastnému, vlastnému uh, pôvodu. Hej. Čiže to je, to je úplne až, až absurdné, vlastne kam sa to dostalo. Hej, a tieto veci musíme dostať do povedomia, musia sa to e, byť ľudia mať tomu prístup, ak už nie učiť školách, ale ideálne to bolo učiť školách, aby sme presne takomuto vyhrocovaniu spoločenskej atmosféry vo všeobecnosti v krajine alebo v Európe medzi národmi, dnešnými národmi, ktoré treba akceptovať, aby sme to nejakým spôsobom pritomili. Nebo extrémy budú stále, ale nemô nemôžu mať hlavné slovo spoločnosť. To je vylúčené. Je, ako jednoznačné. A takýchto slovovcov máme mimochodom na tzv. Uh, tej, uh, pronárodnej scéne aj na Slovensku. A ta takých majú aj Poliaci a, a ďalšie, hej, samozrejme štáty a štátnosti. Ale ja by som sa teraz trošku vrátil k tvojej činnosti, čo sa týka školstva. Si aj pedagóg, učiteľ. Ako to vyzerá u nás v školstve? Momentálne rezuje, rezonuje dosť silná taká akcia z prostredia ministerstva školstva, kde chcú obmedziť, nezávislé školstvo. Máš nejaké bližšie informácie? Zachytil si to? A ako, ako vôbec ty vnímaš sú, súčasné školstvo na Slovensku? Ešte tie posledné posledné aktivity ministerstva školstva nejakým spôsobom sú nezachytil, takže nech sa k tomu vyjadrovať. Lebo... No dobre, tak môžete sa vyjadriť a máme volajúceho poslucháča, dúfam, že nás počuje. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Dobrý deň, to som ja, posluchováč Jozef. No, e, taká ja by... prvá otázka rovno na vás... A stále to nejako seka na tých rôznych platformách. To PC rádio je, tuším, vysielané v Ruskej federácii. Takže skúste nás najskôr o tom informovať krátko a potom sa môžete pána Cvengroša spítať. Nechcem, ne, nechcem vám brať čas. Ja áno, momentálne idem cez webovú stránku, cez ten Azorkastej, pretože tam je priame spojenie. Um, ja, ja by som chcel reagovať na to všetko, čo bolo povedané, predpokladom, že vaši prví hostia už tam nie sú, že Nie sú, odišli presne od pola. Áno, ne... uh, budem sa snažiť čo najstručnejší. V tej prvej čase, čo bolo povedané, um, ja vidím problém v tom, že napríklad tí ľudia, ktorí niečo organizujú a svoje vlastne vole na tej báze dobrovoľníckej činnosti, tak je, ako keby sa báli, eh, povedzme verejne urobiť nejaký plagát, ako napríklad teraz, čo bolo v tých lipanoch, a je na to na druhú časť, proste verejný oznám, keď sa je jedna nejaká konferencia, že pozývame tam a normálne menovať, ja neviem, brat domov a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď prídu do relácie, dať spätnú väzbu, prišli, neprišli. Takisto mi chýba, eh, ak bola takáto akcia, tá konferencia, neviem, tej prvej časti tam boli vypadky, asi to vypočujem zo zaznamu, že čo bolo s cieľom a tak ďalej ale keď si vypočujete reláciu posledné dve, tri, um, myslím, to bolo hovory M, pana Mečiara, tam sa pýtali ľudia, že či sa stretávajú s nejakými týmito slovenskými ľuďmi a on sa tam ohradil, že proste, ak má nejaké stretnutia, tak sú stretnutia na súkromnej báze, pretože tam sa pýtali ľudia aj na aktivitu pana Arpada Matejku a tie jeho knihy, ktoré napísal To je v tej prvej časti. V tej druhej časti idem na pana Svengroša a vašich hostí, ja by som ocenil, ak by povedzme kvôli času ste nahrali pán Svengroš s pánom Hazuchom viac takýchto audio záznamov a neviem, či máte svoju vlastnú platformu, pretože vidím ako, ako handicap, keď som si napríklad teraz pozrel, že kde si môžem kúpiť tú knihu tajnej dejiny Slovanov, knihy sú vypredané, takže sú trošku informácie, neviem, či máte svoju vlastnú webovú stránku a tak ďalej. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, prekvapila ma teraz aktivita a to je aj zároveň otázka na pána Cvengroša a váš ten druhý, druhý tím. Na webovej stránke e, www.misterslovak.com je, je tzv. slovenská e, obrazová Biblia. Je to kniha dejin, kde je zhruba 419 stran. Je tam strašne veľa e, zaujímavých vecí, 57 kategórií. Či pán Cvengroša, ten prvý host, o tom niečo vie a trošku som zarazený z tej ceny tej prvej slovenskej historickej Biblie. Takže to sú moje otázky. Povedzte, dorazíte aj nás, že koľko tá kniha stojí. No, nejde iba o tú cenu tých 200 eur, ale keď si zoberiete, že tam je 57, ak si nebudem, 57 tém, ktoré sú veľmi detálne spracované, plus je tam ešte hologram, alebo proste, a tá kniha má trvať zhruba 500 rokov, takže vôbec sa nečudujem. Nedokážem to posúdiť, tie tie ceny. Samozrejme, že napríklad tá cena tajnej dejiny Slovanov, čo pán Tvengroš, vidím, že tam bola nejaká cena 20 euro, veľmi rád by som si ju kúpil, ale neviem kde. Hej? lebo napríklad Pantarej a neviem Martinus, alebo neviem kde sú, že buď vypredané, alebo sú asi na sval schované. Takže nech sa pán Tvengroš vyjadrí, kde sa dá kúpiť. Boli by ste ochotní, kde sa dá tá kniha hej, tajnej dejiny? Boli by ste ochotní napríklad dodatočne k tejto knihe, alebo tak urobiť nejaké audionárovky a máte nejaký centrálny portál, portál. No a tak, to je Dobre, ďakujem, uh, bod poslucháčovi, pán Cvek Drož, nech sa páči. Uh, veľmi trefná otázka teda, a budem konkrétny. Ja mám stránku Tajnej dejiny Slovenska sa volá, a tam je moja kniha zverejnená, a eh, kto si tam objedná, tak mu ju pošlem. A je, táto kniha sa volá Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Ak ste chceli tie predchádzajúce knihy, tak tie sú naozaj vypradané Ešte tú druhú knihu, uhry boli Slovania, máme ešte zo pár kusov, takže je to možné. Ešte si kúpiť cez moju stránku, inde to už nie je naozaj. No a čo sa týka tých priateľských knihkopestiev, ktoré ste spomínali, že Martinus a Pantarej, čiže tam, oh ja mám takú pikošku, čo sa týka napríklad Martinu? A svojho času vyšlo viacero kníh, keď som vydal moju prvú knihu pod teda Tajné dejiny Slovenov, Slovenska a Sloveniek. V tom čase mal aj Cíl Hromník, Timúra a ďalší autory, ako keby sa v rece osypalo a v priestore akademickom a tom, tom progresívnom nastal dosť veľký pohyb. No a Martinus zareagoval takýmto spôsobom, aj keď si tam pôjdete teraz na webovú stránku Martinusu a nájdete si tú knihu, teda, o ktorej to hovorím, tak tam je k tomuto od uh, toho predajcu napísané, že niečo v tom mysle, ja vám neviem už konkrétne povedať, ale niečo v tom mysle, že všetky informácie v tejto knihy si treba dôsledne preverovať a treba to brať s nadhľadom alebo nejakým, niečo takéto. A keď si nájdete v Martinuse, a ešte je tam nejaká poznámka, že, a, že peniaze z vyťažku z predaja z tejto knihy pôjdu a, na financovanie a, nejakého fondu, na preverovanie nejakých... A, a, Dezinformácií. Faktou, alebo ešte nejaké sú tam, Proste, a, a, a, a, čo... Počkajte, ja sa vás teraz na rovinu spýtam. Čiže a vy si dáte do, čo ja viem, Pantarej alebo do iného knihkupectva, napríklad Martinus, nejakú knihu predávať. Oni vám jednoducho zarizujú čas toho zisku, ktorý by vám ako autorský honorár mal ísť a oni to použijú na antipropagandu. To sa s čím? S zrazili alebo s ľadoborcom? Nie, nie, nie. Je nie, nie, nie. to funguje. Ešte no, ja to dopodobiem. A ja to dopoviem. No a, a potom si tam nájdete, na Martinuse si nájdete takého Demikena, ktorý tam akože sklonuje mimozemšťanov a on tam túto poznámku nemá. Okay? Čiže, aby ste vedeli, kde sa nachádza to naše naš predaj knih na Slovensku a teraz k tomu, čo ste vyhovorili, pán Hazuka, Aha. ja to vydávam cez vydavateľa, ktorý posúva knihy potom cez distribučnú sieť a môže sa to teda dostať aj k týmto, týmto spoločnosťam, knihkupectvám. A oni vlastne majú tam nejaký ten svoj rabat, hej, svoj zisk. Hej. Čiže Aha. ten zisk, ktorý oni majú, tak ten, akože tam, tam aspoň to prezentovali, že budú ve, e, venovať teda na e, analyzovanie hej, týchto dezinformácií. Hej, to, že, hej oh, takže, brainwashing, a, vymývanie mozgov a čitateľom. Čiže no, pani, hej, pani hej, ja len vymenujem toho, toho, ministrov školstva od roku 2020. Hej, oh, Branislav Jožko, Kron. posledné dve minúty tak rýchlo do toho. Áno, Eduard Heger, Jan Horecký, Daniel Bútora, Tomáš Dr Drucker. Jedný z nich snad pán Horecký mal niečo spoločné s pedagogikou. Títo ostatní to sú nasadení hráči globálneho riadenia. Však Drucker, ten môže byť taký nejaký možno manažer nejakej spoločnosti, poisťovne a podobne ale minister školstva. Kto ho tam dosadil? A preč? ja, ja te ja, si... ja stopnem, stopnem. Ja, ja, ja tu takú krátku charakteristiku uh, logiky tohoto pána. Neviem, či on, ale z jeho ministerstva teda vyšlo, že bude treba zaviesť opäť maturitu z matematiky. Možno, že ste to zachytili. Áno. Riečil a teraz mi vysvetlite. Vysvetlite mi logiku toho, keď uh, zavedli troj, trojúrovňové základné školstvo, keby ste vedeli, akí študenti za tými vedomostiami prichádzajú zo základných škôl, že nevedia zlomky počítať, zlomky nevedia počítať, nevedia vyjadrovať zrovnic a tomu zjavne nechápu, okay. my ich musíme, prvý ročník, druhý, ešte len nastavovať na tie veci, lebo alebo jednoducho, keď majú uh, výsť technickej školy, tak jednoducho, tá, čo by mali vypočítať, hej? A on chce, namiesto toho, že by posilnil vzdelávanie matematiky, hej, tak on ide len maturitu robiť. Hej. Čiže tam je asi taká logika, že nevie, čo robí ľava ruka, nevie, čo robí pravá noha. No dobre, máme posledného volajúceho poslucháča, či poslucháčku, ktorú som zobral. Euka si vo vysielaní, nevolaj dve minúty pred koncom, ale zobral som. Ďakujem, tak. pozdravujem vás. A ďakujem, pozdravujem vás z Michalovie Zrká Sopaková. Uh, Oskar, veľmi pekne ďakujem. Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Mm, super kniha, mala som čo robiť, aby sa vrátila. Odporúčam tebe ako možnému budúcemu ministrovi školstva zabezpečiť nejakú distribúciu všetkým učiteľom diejepisu a prípadným možným sponzorom, aby ťa podporili. Po prvé. Po druhé, stránka, ktorú si uviedol, nie je dostupná. Tento web je nedostupný. Povedal si, že máš svoju stránku Tajné Dejiny Slovenska. Dobre som počula? Áno, no, Tajné Dejiny Slovenska, áno. Idem no, tento web je nedostupný. Tento web je nedostupný, tak iba tak pre informáciu. Ej, treba to ošetriť. Je tu prístup na tajné dejiny ako od teba cez Martinus 452, Stan, Oscar, Cvengrož, EkoKonzu a tak ďalej. Čiže ľudia sa k tomu môžu dostať, takže tú stránku si prosím opráš, lebo sa tam ľudia uh, nevedia. Stránka mi naskočila. Pozor, stránka mi naskočila. Vieš, čo môže byť Aha, Tvoj prehliadač, no, prehliadač uh, filtruje takzvané zabezpečené a nezabezpečené stránky. A keď chceš mať nezabezpečenú stránku, tak musíš nevieť, kde to nahlásiť, trála, láhej a tak ďalej. Čiže už ty máš doma filter, ktorý ti filtruje to, čo môžeš a nemôžeš pozerať. a, a dobre, máme posledních 30 sekúnd. Dobre. Uh -huh. dobre, Dobre, dobre uh, tak sa uh, s vami rozlúčime... A na záver snad len uh, takú myšlienku. Kto myslí na rok, dopredu sadí pšenicu. Kto myslí na desaťročia, dopredu sadí stromy. Kto myslí na väčšnosť, vychováva potomstvo a učí ho k pravde, slušnosti, čestnosti, spravodlivosti, vzťahu k rodine, rodu, národu a koreňom. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia na budúce. Dovidenia. A ľučím sa s vami pripomeniem, že zajtra od 17.30 tak vysielame reláciu politické rozhovory. Viac času nám nezvýšilo, prajem vám pekný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.